Namelsuresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayetidir. Başlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ta'fîn Bu Kur'an'ın hakki batıldan ayıran açık aydın bir kitabın ayetleridir. Möminlərə doğru yol göstərən rəhbər Və cənnətlə müjdədir O kəslər ki, vaxtlı vaxtında Lazımınca namaz qırır Zəkat verir Və ahirətə möhkəm inanırlar Həqiqətən, ahirətə inanmayanların Pis əməllərini özlərinə yaxşı göstərdik Onlar öz azğınlıqları içərisində şaşkın bir vəziyyətdədilər. Onlara dünyada çox pis əzab gözləyir. İmanını küfrə dəyişdirməklərinə görə axirətdə ən böyük ziyanı avrulacaq kəslər də olardı. Ya Muhammed. Həqiqətən Quran sənə hikmət sahibi olan, hər şeyi bilən Allah tərəfindən təlqin Vəhv təlim olunur. Bir zaman Musa mədiyəndən Mesirə gedərkən ailəsinə demişdi, Mən bir od gördüm. Siz burada durun, Mən də girib ondan sizə bir xəbər, Yaxud bir köz gətirim ki, Qızın Musa, Aloğın yanına çatdıqda belə bir nida gəldi. Aloğın yanında olan Musa, Ətrafında olanlar, mələklər və ya peyğəmbərlər, mübarək kimsələrdir. Bərəkətlidirlər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah, pak və müqəddəsdir. Bütün eyb və nöqsanlardan kənardır. Ya Musa, yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah,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 Lakin pisli pisliyətdikdən sonra Tövbə ilə pisliyi Yaxşılığa çevrən kəs bilsin ki Mən beləsini Bağışlayanam Rəhm edənəm Əlini qoynuna Köynəyinin yaxasına Yaxud qoltuğunun Altına qoy ki Firona və onun payfasına Göndərilən 9 möcüzədən biri olaraq Eybsiz, küsursuz ağab parlaq bir nur kimi çıxsın. Həqiqətən onlar Allahın itaətindən çıxmış fasik bir cəmaqdır. Möcüzələrimiz aşkar şəkildə gəlib olara çatdıqda bu açıq aydın bir sehirdir, dedilər. Möcüzələrimizin həqiqiliyinə daxilən möhkəm əmin olduqları halda haqsız yerə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 Bizi öz müəmin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun. Süleyman Davuda, Peyğəmbərlikdə, Elmdə və mülkdə və oldu və dedi, Ey insanlar, Bizə quş diliyor yədildi Və Peyğəmbərlərə, Patşahlara nəsib olan hər şeydən verildi. Bu həqiqətən,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 Süleyman, hüd-hüdə dedi, Baxaq, görək, doğru deyirsən, Yoxsa yalancısın. Mənim bu məktubumu aparıb göydən olaraq. Sonra yaxın bir yerə çəkilib dur, Bax, gör, nə cavab verəcəkdir. Səbah hökümdarı Bəlqiz, Süleymanın məktubunu alab oxuyandan sonra dedi, Ey əyanlar, Mənə çox hörmətli bir məktub göndərildi. O məktub Süleymanlandı Və o,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 Heç bir iş görən, hökum verən deyiləm. Onlar dedilər, biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Güclü ordumuz, sursatımız, hərb alətlərimiz var. Özümüzdə təcrübəli, mahir döyüşçülərik. Hökum sənindir. Nə əmr edəcəyini özün bax, fikirləş. Bəlq istədi. Hökumdarlar bir ölkəyə zorla girdikləri zaman onu xarabazara çevrər, Xalqının böyüklərini də zəlil, qul, əsir edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər. Ökümdarların adəti, davranışı belədir. Mən onlara bir hədiyə göndərəcəyəm. Görüm, elçilər nə ilə qaydacaqlar. Əgər Süleyman peyxəmbərdirsə, onu rədd edər. Yox, əgər bir patişahtısa, qəbul edər. Elçi başı, bəlqəsin göndərdiyi hədiyi ilə Süleymanın yanına gəldikdə de, o dedi Siz mənə Mal dövlətlə mi yardım edirsiniz Allahın mənə verdiyi Peyğəmbərlik, səltənət Size verdiyindən Dünya malından daha yaxşıdır Amma siz Dünyanın bərbəzəyini aldanıb Öz hədiyələrinizlə sevinirsiniz Durma Onların Səba əhlinin yanına qayıt And olsun ki əgər mütih olaraq Yanıma gəlməsələr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 Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarıyam. Mənim bəlqisin taxtını götürüb gətirməyə gücüm çatar Mən taxtın üzərində olan qızıl gümüşə, ləlcə vahirata əlimi belə vurmaram. Ondan heç bir şeyi götürmərəm. Süleyman taxtın daha tez gətirilməsini istədi. Kitabdan, Allahın kitabından, yaxud lövf-i bir qədər xəbəri olan birisi dedi. Mən onu sənə bir göz qırpımında gözünü yumuvaçınca gətirərəm. Süleyman onu taqdı, yanında hazır durmuş görüncə dedi. Bu, Rəbbimin lütvündəndi, mərhəmətindəndi. Məni imtihana çəkməyi üçündü ki, görək, onun neymətinə şükr edəcəyəm, yoxsa nankor olacam. Kim Rəbbimin neymətinə şükr etsə, yalnız özü üçün,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 və altına su buraxıldığı üçün Bəlqis sarayı gördüyü də onu dərin bir gölməçə hesab etdi və paltarı islanmasın deyə ətəyini qaldırdı. O, Süleyman, bu su deyil, billurdan dikilmiş şəffaf bir səraydı, dedi. Bəlqis dedi, Ey Rəbbim, mən günəşə sitaiş etmə ilə özümə zülm etmişdim. Mən artıq Süleymanla, Süleymanın sayəsində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 Tövbədən qabaq əzabı, Mərhəmətdən öncə zülmü istəyirsiniz. Nə üçün Allahdan, Bağışdan bağınızı diləmirsiniz ki, Bəlkə rəhm olnasız? Onlar dedilər, Bizə sənin və yanında olanların Ucubatından uğursuzluq üzverdi. Ayağınız bizə düşmədiyi üçün Pis günə qaldıq. Cürbəcür müsibətlərə düşar olduq. Salih dedi, Sizin uğursuzluğunuz Allahdandır. Bəlkə də İtaət et edib etməyəcəyinizi bilmək üçün Allah tərəfindən imtihan olunursuz. Səmud tayfasının yaşadığı hicradlı şəhərdə 9 kişi var idi ki, yeryüzündə fitnə fəsat törədər, əsla yaxşı bir iş görməzdilər. Onlar öz aralarında Allah'ı andı çibirəd edilər. Biz gecə ona və ailəsinə, yaxud ona iman gətirənlərə hücum edib hamısını öldürəcək, Sonra da onun qanını almaq istəyən qəyyumuna deyəcək ki, biz onun ailəsinin kimlər tərəfindən öldürüldüyünü görməmişik. Və biz həqiqətən doğru danışıq. Onlar bir hile qurdular. Biz isə özləri də bilmədən, gözlənilməyən bir əzabla hilələrinin cəzasını verdik. Ya Muhammed, bir gör onların hilələrinin axırı necə oldu. Biz onların doqquz kişinin özlərini də, tayfalarını da büsbütün lox etdik. Bu, zülümləri özündən onların bomboş, viran qalmış evləridir. Həqiqətən bunda qüdrətimizi anlayıb bilən bir qövm bir ibrət vardır. İman gətirib, Allaha şərik qoşmaqdan, ona asi olmaqdan qorxanları isə xilas etdik. Lut da peyğəmbər göndərdik. O zaman Lut öz tayfasına demişdi: "Gözünüz görə-görə çirkin işləmə məşğul olursuz. Etdiyiniz əməlin qəbahətini, günahını başa düşə-düşə hələ də onu davam edirsiniz. Siz qadınları qoruyub şəhvətlə erkəklərin yanına mı gedirsiniz? Həqiqətən siz cahil bir tayfasınız." Lutun ailəsini yurdunuzdan qovub çıxardın.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 Əgər Allahın şərkləri olduğunu Doğru deyilsinizsə Dəlilinizi gətirin Ya Muhammed De Allah'tan başqa göylərdə Və yerdə olan Heç kəs qeybi bilməz Onlar yenidən Nə vaxt iləcəklərini də bilməzlər Xeyr Onların Müşriklərin ilmi Ahirəti qavrayıb dərk edə bilməz Xeyr Onlar ahirət barəsində şək şübhə içindədirlər. Xeyr, onlar ona qarşı kördürlər. Müşriklər ahirətə inanmadığı halda, Nə üçün onun barəsində sual verirlər? Məyər onların elmi belə bir sual verməyə kifayətdirmi? Və ya müşriklər ahirət haqqında yalnız qəbirlərindən çıxardılıb, Dirildəcəkləri zaman biləcəklər ki, bu da onlara heç bir fayda verməyəcəkdir. Kafirlər dedilər, məyər bizlər və atalarımız torpaq olduqdan sonra dirildilib qəbirlərimizdən çıxardılacaq, həqiqətən bu dirilmə öncə bizə də, atalarımıza da vəd olunmuşdur. Bu qədimlərin əhsanələrindən, yalan sözlərindən başqa bir şey deyildir.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 Deyin, gürək, bu vəd bizi qorxutduğunuz əzab vədəsi nə vaxt yerinə yetəcəkdir, deyə soruşanlar. De, tez tələsi istədiyin əzabın bir hissəsi, bəlkə də artıq sizə gəlib çatmalıdır. Ya Məhəmməd, həqiqətən sənin Rəbbin insanlara mərhəmətlidir. Lakin onların əksəriyyəti Allahın bu mərhəmətinə şükür etməz.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 Hər şeyi bilənmək. Ya Bəhəmmək, Sən ancaq Allaha təvəkkül et. Çünki sən açıq aydın həqiqi dindəsən, Hak yoldasan. Şübhəsiz ki, Sən nə ölülərə haqqı başa sala bilər, Nə də dönüb gedən kərlara, Hakka çağırışı eşitdirə bilərsən. Sən o körları düşdüyü iləri əyri yoldan, Düz yola gətirə bilməzsən. Sən haqqı yalnız ailələrimizə inananlara eşittirə bilərsən. Məhz onlar müsəlmandılar. Allah'a ürəkdən inanıb ona can başla itaat edəllər. Onlara deyilən söz yerinə yetdiyi, qiyamət yaxınlaşdığı zaman onlar üçün yerdən möminlərlə kafirləri xüsusi nişanla bir-birindən ayıran bir heyvan çıxardarıq ki, onlarla danışıb, bizim adımızdan insanlar ayələrimizə inanmırdılar deyək. O gün hər ümmətdən ayələrimizi təksib edənləri dəstə-dəstə yığarıq. Sonra onlar bir yerə cəm edilib, məhşərə sürüklənənlər. Onlar Hakk hesab yerine gelip çattıqda Allah buyurar. Ayelerimi anlamadığınız, bilmediğiniz halda onları yalan mı hesab edirdiniz? Yahut siz dünyada ne O ne işidi ki görürdünüz? Ettiğileri zülm, küfrüzünden onlara değilen söz yerine yeter. Vəd olunduğları əzab, müsibət başlarına gelər.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 Bu, hər şeyi bacarıqla yerli yerində edən Allahın gördüyü işdir. Həqiqətən, o etdiyiniz bütün əməllərdən xəbərdardır. Hərkəs, Rəbbinin huzuruna yaxşı əməllə, tövhid kəlməsiylə, səmimi qəlbdən imanla gəlsə, onu bu əməlin müqabilində daha yaxşı bir mükafat gözləyir. Belirleri o gün... ...kiyamet günü... ...dehşetli korkudan da emin olarlar. Rabbinin huzuruna... ...pis emelle gelenler ise... ...cehennem oduna üzü üstü atılarlar. melekler olara bile diyenler... ...bu yalnız... ...dünyadaki pis emellerinizin cezasıdır. Size... artık hiçbir şey edilmir. Ya Muhammed... ...de...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 Həmd olsun Allaha, o öz ayələrini, büdrət nişanələrini sizə göstərəcək. Siz də onları görüb tanıyacaqsınız. Rəbbin etdiyiniz əmənlərdən əslə xəbərsiz deyildir.